Pán s vámi. Svá svaté Evangroje Marka. Ježíš odešel z kraje a šel přes Sidon území desetý městí ke Galejskému moři. Přivelej k němu hluchoně mého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou zástupu, vložil mu prsty do uší dotkul se slinov jazyka, slédl s povzechem k nebi a řekl efadha, to znamená otevři se. A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím více však jim to přikazoval, tím více to rozlašovali byli celý úžaslí a říkalí. Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i nemým řeč. Slyšeli jsme slovo Boží. Milovaní. Ježíšho putování pokračuje na území deseti městí ke Galéskému moří. K Ježíši přináší hluchoněmého a prosího, aby na něho vložil ruku. To značí, chtějí Boží dotyk. Chtějí se ho dotknout. A co dělá Ježíš? Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se slinového jazyka. Zledl s povzdechem k nebi a řekl efatá. Slovo efatá je imperativu, rozkazovacím způsobu. Jsou dvě možnosti, jak se toto slovo může přeložit. První možnost je zebejského falu hepatách, což doslovně značí, ať si otevřený. Druhá možnost překladuje zebejského slova hit petách, doslovně ať se otevře. Vnímáme ten rozdíl. Ať si otevřený, nebo ať se otevře. Slovo efata je adresována člověku, který nebyl schopný slyšet, a ne jeho orgánům. Efata bylo řečeno sluchu, má se otevřít na boží působení, na ten boží dotyk. Jsme otevřený na boží dotyk. Ježíš jedná vždy diskrétně, nepřeje si zapůsobí na lidí. Nevyhledává popularitu a úspěch. nebož touží jedině potom, aby lidem prokázal dobro. Bůh vždycky dává dobro, vždycky požehnává. Tímto postojem nás učí, že dobro se má konat bez rozruchu a okázalého vychloubání, aniž bychom o něm vytrbovali. Dobro koná se v tichu, řekl papež František. Boží nám popisuje, co se dál odehrávalo a hned se mu otevřel sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil správně. Na prvním místě se museli otevřít uši, aby hluchý slyšel, a pak jazyk, aby mohl správně velebit nebeského Otce. Ježíši se projevuje Boží síla, která člověku přináší uzdravení a spásu. To je karigma. Ježíš přináší uzdravení a spásu pro každého, a i pro nás. Ježíš uzdavuje. Ježíš dává spásu. Tento příběh uzdravení se nachází jenom u Marka. Lukáš a Matúš ho nemají. Zástup je přitom jenom na začátku a na konci. Samotě s Ježíšem nemocný získa zdraví a stává se prostředkem a předmětem ohlašování Božího dotýku. Ježíšova identita bude zjevená po jeho smrtví stání. Je tady ještě jedna zajímavost, kterou je potřebné zmínit. Evangelista Marek přináší reakci jenom zástupu a nic nemluví o reakci hluchoněmého na své uzdravení. A otázka na zamišlej pro nás zní, kdyby mě takhle Ježíš uzdravil, jak bych reagoval já? Co by jsem dělal? Chválil bych Ježíše? Ohlášoval bych jiným, jak veliké věci mi učinil hospodin? by pro nás, Maria, která se otevřela pánově lásce, obdrží dár, abychom denně ve víře zakoušeli onen zázrak, tu efatu, otevření, abychom žili ve spoučenci s Bohem a s bratmi. Amen.